أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إبراهيم إلا من سفها نفسه ولكد استفعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه وياقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء, شهداء إذ حضر ياقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاك إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمت كدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما تقانوا يعملون مقصد سورة بقراء بيان در تلور مسألو ده اولا مسئلہ اثبات توحید دوئم مسئلہ اثبات رسالت دریم مسئلہ جہاد فی او تلوما مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ صورت پر تلو برخه تقسیم دے اولا برخه صلاۃ نو چپاگی کی اولا مسئلہ اثبات توحید بیان شو پدریو بابنوں کے دوئم برخه یوسل یونا یوسل شپگا پوریدہ پدی کی دوئم مسئلہ اثبات رسالت بیانی او درمه برخه یو سلووا دو نه دو3500 پورې ده په دی کې درمه مسالله جهات فیله او تلوورمه برخه دوه تر500 اخره پورې ده په دی کې انفااق فیله بیانیږې اوله برخه تره شوي بیایان شوي له په دری باابونو کې ده توهید شوي دی دوه دو برخه شروع شوي ده مضمونی آیت نمون وي نه شروع شوي خو برخه د آیت نمبر یو سلویو نه شروع شوي نه اعتراات نه شوې په رسالت باندې حکومت کوي منکرين دا غي جوابونه کوي تر دې زه پوری و اعتراضات یا وشوبه بیان شوي دي واقعده ابراهيم عليه السلام شروع شويده اوله شبه آیت نمبر 1 وی کې وا چې موږ ستاره سالت ځک نه منو چیتات چیتات و هی جبريل راوړي او جبريل عليه السلام خو موږ ته دښمنه راغله زموږ دشمن دي کته ته وਹੀ را وډه وه مونږ به تمنلایو دویم اتره دغه جواب الله وکړم چې د دوی اصل دښمنی جبرئیل سره نه ده بلکې د دوی اصل دښمنی قران سره ده قران کې ټکوې مسالې بیانېږي توحید او حکومت کېږي په اخلاقی رزيلو باندې نو دوی هغه عقیده نه پرېګدي او هغه اخلاقی رزيله نه پرېګدي نو په دې وجه مونږ بد په بدلګي او د قران سره دښمنی ده دویم اعتراض یا دومه شبهه آیت نمبر یو سلو دویم کې او چې مونږ ستاره سالت ځکنه منو چې تل جادوګرو ملګری سلیمان علی السلام خو جادوګرو او ته اغه پیغمبر وې نو د هزه ته دا ملګری مونږه تازه کنه منو دا غی جواب وو چما چې ما کفر سلیمان ولكن نشاتوین کفرو جادو خو سلیمان علی السلام نه وکړي شیطانانو کړي وو هغه بدنام کړي دریم اعتراض پمدغه آیت نمبر 202 کې ده چې مونږه تازه کنه منو د کومه د اسخه ته وو د دروازه په تسوب لیکل بندوینه تر اخره پرخه اجازه تشه وسره دروازه که بندم کړم درس مې سکم درېم اعتراض داو چې مونږه ستاره سالت زکه نه منو چې څه لیکلې فلي کړس کوه ښه کوم جمله رنیوي د کوم جمله رنیوي شغه روانې څه درېم اعتراض مونږه نه منو یتو جادو د کفر وای هلاک جادو خو کفر نه ده دا خود وو فریقته را وړو په بابل خار کې مداغی جواب وکړو چې جادو هغه نه ده را وړي د شهادت لپاره بلکې هغه رد لپاره بعضې کلمات خودلی خودلې وی خلکو هغه دغینه غلط استفاده کوله او خلکو به خلکو ته zarar رسو څلورم اعتراض آیت نمبر یو سلو څلورم کې ده چې موږ ستاره سالت ځکنه موږ خو الفاظ نه منیکم لاره جواب وکړو چې موږ تاسو ته هغه الفاظ نه منکاو چاغی کې بوی د شرک وي به د بیادبی وي یا د کوفر وي صفاء الفاظ وایي چاغی کې دغه څه د بیادبی او د شرک بوی نه وي پینځمه اعتراض په نسخه باندې او آیت نمبر 13 پغم کې چې موږ ستاره سالت زکنه ونو چې تنن یو کومراوړي سبابل هو کومراوړي په خپل خبره کلک نه که دا د الله دین وي د الله کتاب وي نو هغه حکم اول نه راوړې وي اول نه به دا حکم کړي وي چې بس دا حکم شو او په عمل کوي دا کوم دین دا کوم طریقه دا چې نن یو حکم راوړې او سبب له حکم راوړې داغه مفصل تفسیری جواب التشو وي چې یو خداد کو قدرت د الله طاقت د اغه مالک ده مالک چې کوم حکم وغواړي کوم ټایم کې نو هغه کوي څوک دا غنه پوښتنه نشي کولای چې ور دي د سکارو کړو مالک د چې هر کله هر وکم مو غواړ بس ناف کولی شي د هغې وکم کوي کهو کې نه نهو بوته میلاویږي او کهوکې مننیو عجربته میلاویږي یو خدا جواب دی بل جوابې دا چې دا د الله په علم میں کللی باې دلالت کوي د الله په کامل علم معې دلالت کوي چې د الله علم کاملدن الله پوهږي په دی بانې چې کوم وختې کوم وکم کوم خلکو دپاره او تر کومی مدی پورې بهتره دی بیا د نه بعد الله سانانه او کم را وړی په عمل کې لیکن عجر د ټولی یو شوي تفسیدي جواب الته شوی بیا دا دی پینزم او بیا د د پظم او شپګم اعترا من کې خبره و اد متعام ته ته یاکو ممنان ته خواالی او ممنانو ته چې د خلکوونه چې ستاسو اکده او ستاسو عمل خرابو کوش ک کوي دا هغ نه ځو سا هغو سر دوستی کوي د جوړ او سر کوئ او تسلی وا چې داخله ک په ظاهره مې تا ته یو دي داخبل مې سره وران دی د دی آیت نمبر یو سولته ور لسم کې بیا د جمعات خرابولو هغه اسباب بیان کړی چای کی د الله نوم نه بیانې کی د جمعات خرابوالې د الله کتاب نه بیانې کی د الله د کور بیا آیت نمبر یو سلو پاډسم کې شپږم اعتراض چې موږ ستاره سالت زکه نه چې تنایبان نه منی ناذولی نه منی دا جواب وکړو چې ناایبان او ناذولی دا غی ضرورت الله ته شتنه دي پندځ جوابونه وکړيو چې سبحان هو الله پاک د ایجزنا د ارزي جزم پاک دي او د ذاتی جزم پاک دي نائب یا نازول د هغه چاوي چاغه کی ذاتی جزوي او یا ارزي جزوي نو الله کې خود وړه نشته رې چې دواړه پکې نشته نو هغه ته ضرورت ته چې نائبانو نازول ونيسي بیم جواب الله ما فی سماوات و الارض دریم جواب کل لهو قانتون ټول هغه ته دریم تلورم جواب بدیع سماوات و الارض نا پیدا کوون کې دا سمن زم ک نه هغه ټم ک نب چککوو چې پیدا کولی دار سر او پماب اوضا کهذامرن فیین نهمه یورو لهکنون فاقون او کله چې یو کار کوي اراده کرا شي کار وشي اودسې اضاد چې دو طاقت لری دوه قدرت لريغ د نائب او د زهی چا حاجت دی بیا اعتراض آیت نمبر یو سلو اتسم کې چې مونږستا حالت ځکه نه منو چله نمون ته پخپله ويمونږ ستا سرت ترغین نه منو چې مونته الله پخپله مدلغه جواب نو کړ چې دغه اعتراضات په خانو خلکوم کړی دي مادة دغه د خبرې نه دی منلي نو ستا ستا سوداغه مطالبه منه منم زکه قانون دا نه ده کمنه وي منه کني منه نو سزا به تملاویږي نو بیا دغه نه بعد واقعي بری امام اسلام شروع شو په دې کې درې خبرې وي او خو واقعي بری امام اسلام د دوو فائدو د پاره و یو للتشجيع دپاره د بهادرې او یول ترغیب دپاره د ترغیب چې بیان وکړي خپل بابا غنتي. او درې خبرې دی بری محمد کې دوه خبرې بیان شې دي یو خبره داوه چې بیت الله بنه التوحید فلم تشریکون فيه بیت الله توحید دپاره آباد شې وای ابراهيم اسلام آباد کړو وا. تاسول په دې کې شر شروع یا کوي او دویما خبره آیت مری سور نه ویشت چې دا پیغمبر علی السلام د د نیکو ابراهيم السلام د اسماعیل اسلام دعا او وی د پیغمبر لپاره دعا کړې و تاسو ولې د پیغمبر نه انکار کولې دانه دا منه او ورسره ورسره موږ بیا د یو درسګا لپاره درې شو یو څه ضروری وی دا غي بیان کړو یو اخلاص صحیح چر بنا تقبل منا پای کی اشاره صحیح اخلاص چې د الله رضا لپاره جوړ شوی وی داله د دا خدمت لپاره د درسګا جوړ شوی وی یو صحیح استاد چې غنبي عليه السلام داغه د لپاره دوا شوې او یسي استاد ضروري وي او دریم صحیح نصاب ضروري وي چې د الله کتاب په بیان شینور نه چې د کتاب د الله د لاندې د ټول نصاب جوړ شي او په چالو درجه چې د الله د کتاب ز دکړه په سرور درجه کې تقسیم کړي یو یتلو اليهم آیاتک استا یتون په ولې علماء وي چې دنه مراد الفاظ دي چ الفاظ ورز د کوي دویم ويؤلم دومه درجه کې ويؤلمهم الكتابه او خودنه بقې دویته د کتاب یعنی قران د قران په معنا او په مفهم به پوي کوي په دویم درجه کې د کمی خبره تر 15م پورې يتلو عليهم اياتك باید ورزده دشي او بیا 15م تر 30م کالو پینځو کالو کې ويؤلمهم الكتابه چې لسم نه فارغيږي چې باید په قران باندې پويي د قران په بنیادي اصول او پاکیدا اغير سم نه نبی او دغه سړی د ګمراکی دو خطرنی او بیا د دولسم د دولسم نورستا عملی لارا اغه عملی جون د پیغمبر اسلام چاغه ته مونږه سنت وایو چاغه په اړکانو منوي لري چې د پیغمبر اسلام عملی طریقه دغه دغه و پیغمبر کې په خادویو کې په معاملاتو کې په عبادتاتو کې د پیغمبر اسلام طریقې وي اغه و ته خو نه لشي وي زکیهما او ورسره د دې د دې تلور د لري سره چې د اخلاقی رزيلو نم پاک شي اخلاقی رزيلو کی ګندا کی دي د قران سره مخالفه دارنګ د سنت سره مخالف اعمال دي بدعت چمګور دی دا نه ګینې نه بعد لاندې نور ان ګندا اخلاق دي پوسو رزيل اخلاق دي لکه زنا شراب خوري عیاشی او غیره غیره بخله غیبت او غیره ودنانیس اما کې زجر ور کوي آیت نمبر 3 د کې زجر د اغه چاله چې د ابراهيم عليه السلام طریقه په ریګدي او او پنورو طریقو په سروانيږي یا ځانه طریقې جوړي او هغه په سروانيږي يا د بلچا طریقې وداږي په سروانيږي ومي يرغب او هغه او نه اوړي او نه اوړي ام ملت ابراهيم د طریقې د ابراهيم السلام ملت د دین د ابراهيم عليه السلام د طریقې د ابراهيم عليه السلام الا مگر من الا من مگر ها سوق به اوړېدې طریقې د ابراهيم عليه السلام نه صفه نفسه چې بيوکف چې بيوکف کې خپل ځان یا بيوکف شو خپل ځان کې دلته دا من چې ده ومن دا د استفهاميه او پمانه د نفي راغلی ده او دا يرغبو در... در... در... را... دراغب سله چې کله ان راشي په دا معنا ورکی اوړېدل دراغې بدلو اصل ما دراغب خو سن معنا ده يوشه ځان ته اټیک کول کشکول لیکن دو ته چې کله اناند را شي مخته راغبله اناند را شي نو بیا مانا رکي اوړې دل رومن غبو او نا اوڑی ماه به د لکهګوره سه کې به را شي ان الارب ب نه راغیبون هلته د د راغیبون نه مخکې اللا راغلی نو هلته راغب په خپله مامان استعمال شوي دی منږ خپ تر ته شوک سااتو او دلته دراغب سيله ان راغلي دنه دلته معنا بدلا شو د عربي کمال ده و من يرغبو او نا اوړي عم ملت ابراهيم د طريقې د ابراهيم عليه السلام نه الا مگر من هغاسو اوړي سفيه نفسو چې به کو خپل یا يا به وکوب شو خپل ځان کې د ابراهيم مستم طریقې سهوا د ابراهيم السلام طریقه داوا چې هغه بادشاه ته بیان کړي د ابراهيم السلام طریقه وا لحاظ نه دې کړي دارشو و نه دې دغه بری امام اسلام طریقه دا چې خپل قوم خپل پلار لحاظ نه دی کړو بیان او تکړه د خفغان لحاظ نه دی کړې خو هغه مسلې او ته بیان کړې د صفه صفه او د بری امام اسلام طریقه وا توحید بیان او رد شرک کړي د بوتانې مات کړي دغه بری امام اسلام طریقه وا دغه سنت دی دغه رنګي د الله د دین د پاره دغه بری امام اسلام دا. دا خپل بچي خپل خزا هغه پرېخه دا د الله په حکم باندې دغه بری امام پوښمه دا غارنګ یو درسګاه جوړه کړي دا او بیا هغه درسګاه کې د صحیح استاد او د صحیح نصاب د پاره سوال کړي الله تعالی د ابراهيم عليه السلام طریقه دا یی د الله کتاب بیانول د طریقه دا چاوه د ابراهيم عليه السلام وو پوښمه چې ابراهيم عليه السلام خپلم د الله کتاب بیان کړي او د الله د کتابه څخه غسر صحیفه وي قران ویل دي سوفه موسی او ابراهيم صحیفه د موسی عليه او د ابراهيم عليه نو نو سېف دی ابراهيم عليه السلام بيه. نو هغه خپلمد الله کتاب بیانوه د الله ایتونه بیانول بي په غیبه د خلقو اصلاح کول د کیدو د عمل نو هغه بیا هغه درسګا د پاره مم دغه سوال کړي حکومت طریق چې د ابراهيم عليه السلام وا هغه درسګا د پاره د هغه طریق سوال کړي چې لکه څنګه چې زستا کتاب بیانوه زما د زوی اسماعیل ستا کتاب بیانې عليه السلام او دخلکو د کیدو د عمل اصلاح کړي د پیغمبرانو خوند کارو د ډیوټي وبل کارونه اووی به صرف الله کتاب د الله پیغام خلکو تررسوو د خلکو دا ک او د عمل ااصللا د خلکو کوله مطلکه څنګه چېمونږه په دغه لاره باېوو و یا ل په دی کې چې دا کور دی او د برکتونو ځای دی په دی کې هم دغه ې استاس پیدا کې چاغ ستا کتاب کې دا د برمه اصللم طریکه چې د برمه اصلسلام دغه طرق نه چوک اوړي کاغه ملای عاالمی کاغ اممی مسلمانې هرڅوک کوي او د ایبریم علیه السلام طریقونه او د نو الله وی د به وقفته د کومکل نه زکه اصل طریقه خدایبریم علیه السلام دا ګورن د دنیا د سیو غنل کا او د اخرت د سیو غنل سرزر نو سړی د سی چې دا خاوري وی سي د سرزر وی سي او په دې باندې والی ځانله نه کوي د سټوکنا ان سه یتو کوم چې ا سلیم الاکلی انی اکل سلیم وی ارイツ کلم د سنیشي کوله چاغه د خاور وی سی چاله دکاندار لوتوي چ په دې بدل کې مالا 10000 د 10000 وی سی اوتوي چ په دې بدل کې مالا د خاور راکه ک یو څوک د کار کوي څوک بچوي خلک بچوي دا کوم کله کنه چې ګور سرز ضروري کوي او خاور یې خلی د سرو په بدل کې خو خدای چې سرز ځان سرو ساتي د مندارنګ د ابراهيم اسلام طریقه داوه چې د دا دا دا دنیا فریدا دنیا په کیسه کې مو اوسيګا د خلکو په کیسه کې کی موسیقا اخرت د لپاره کاروکا د الله رضا د لپاره کاروکا نو یو سړی هغه د دنیا هغه اخرت یې نسرزر هغه پریګدی او دنیا پسې زی د الله کتاب پریګدی دنیا د وجنا د خېټه د وجنا حق حق, حق مسره پریګدی د مرغ ځای لري چیرې ځبته مرشمه څوبمې مړکی مر او به مې ولې بچی به په پدرینګ و لګيږي بې سرنوشته په پاتشي د دې وجنا دا انګم دا بسم داريږي چیرې اندې مته کینه به مې څوک باسي د دې کلی نه او لسنه جمعه ته به مې څوک باسي مدرسې نه به مې څوک باسي په دې وجې ریګه حق مسرن شي کولې ودا به وکفته کنه چې آخرت ناخلی او دنیا خلی په دنیا کې د مرګ نه او د خېټ نه او د لوګ نه او د سخت نه ریږي دا خو بیاوقوف خ د مزکه وتاللا بووقفی جدي او د بریم م طرقت صرف دا دي چې حک ممسه بیان کوو په د قربانی ورکه حک مسله بیان کوو او دداخلکوته او او په دی سره خلقو اسلامك او ميرغب او نه اوړي ان ملت ابراهيم په طريقې د ابراهيم عليه السلام نه الا مگر من هغه سوق اوړي سفيه نفسو چې به وکوفو په خپل ځان کې يا به وکوفو په خپل ځان وروړې خبره بل زې کې سوره اعراف کې آيت نمبر 50 کې الله هاغه چاته چې د لد کتاب نه اوړي او دنیا طرف ته ميلان کړي الته ورته الله سپېوړي ده دا کمصل القلب ده په شان د سپيده آیت نمبر 25 پنجاوی وګورئ نه هم سپاره سورۃ اعراف وطلوا علیہم نبأ الذی اور ول پدوی باندې خبر دا غسړی آتینا ھو آیاتنا چ ورکړم گاویته آیاتون خپل آیاتون خپل حالت چاله ور کوي چا سجدا الله د کتاب پوی وی اګه مونږ څه ویو عالی مو ته ویو کنا ویدا عالم دی ولی عالم دی جدا د الله پایتون پویږي د الله په کتاب پویږي اله امور سره ده والله وطلوا عليهما اول ولا پدوی باندې نه به الذي خبر دا غسړي آتیناو چې ورکړم گاغلا آیاتنا آیاتون خپل علم ورکړو د خپل خپل کتاب فانسل خا منها نو هو تدغسړي منها دغه آیاتون په اعتبار د عمل خو ورکړی والله الا مې ورکړې او خو په دې بارد عمل تنې وته عمل نه ورماندي نفعات به شیاطان چې کده الله د کتاب نه وته نفعات به شیاطان نو غیر کو دله شیطان شیطان غیر کو شیطان ورمنهاوې شو مسلط شو ورباندې نفکانه من الغاوین نو شو د سرکشن غورا دينه ثابتېږي چې صرف د الله د کتاب ذکر کافی نه ده بلکې د الله په کتاب باندې عمل د انسان کمال ترسي دا, دا الله د کتاب هغه ا لوازم چې وتویل کیږي هغه پوره کیږي بیا کله چې انسان د الله په کتابه او تاسو ولته یا زه ما دل کتاب از د کړه یا تاسو لګیا از د کوه لکه کومه تاسو عمل نه کو نو مونږ په دې کې شامل یو د کافی نه شیطان مونږ باندې غالب شي او شیطان ا مونږ باندې ومصلت شي لکه لکه دې سړي باندې چې مصالحت شویو نفع به او شاانو نوغیر کو دره شیان د فکانه منغاوي نه د شو دی د سرکهونه بیا مخې ووي ولو ش نه او که د خواه زمونږه لرفان او نوخام عزت من کړی وږ د منږ پرورته کړړی د ل چمت لبه عزت من کړی د ما چې خپل کتاب اعلم ورکی وو که چې دو په دی عمل کړی و ما به عزت من کړی وو زما په عمل کړی و بیاا په عمل دی کتاب باندې ولكنه اخ لكن ده عمل پرخ ولكنه لكن ده ده عالم عمل پر خود او تي وكده اخله ده, أخل ده الى الارض او زما كده ميلانوكو دنيا طرفه ميلانوكو بهوكف شو اغه کا مساله پرخ ادل کتاب بیان پرخ دنیا طرفه ميلانوكو اغسر زري او خوري واغستي هواهو هواهو او عتبو هواه او تبع هواه او تابې شو د خپل خواهشاتو خپل خواهش په سیلاړو خواهشته شو خيټه خواهشته شو چې ژوندې پاتشم بس څوک مې مر نكي خواهش داو ا چيزه دنیاو غټم غلي کې نه ښا لري کې نه بده و سم ښا خوږېږه خوږېګم او تبع هواه او تابې شو د خپل خواهشه خواهشي داو چې ژوندې پاتشم تو څوک ته ځو نو وي خوایش دا چې را ما تکلیفونه مصیبتونه را ته ویلا و نشي خوایش دا چې زخ په لخیټه خو په لمه خو ژوند تیر کما پیسي او غټما نو وتبا هوا هو تابع شو د خپل خوایش نو فمسل او کما سره القلب نو مثال د پشاند مثال د سپي د سل سپی, سپی. ان تحمل علي کچیرته بوج اچې پدمانې نو يل حس دې حس حس کوي سپي باندې کته کار کوي نو سپي خپل وازه نیولی بیام حس حس لګیا وای هړيږي پوښه او تتركوه او تتركوه او که ته پرګدې دلاره يل حس انه د به چده چړنیږي به هېنيږي به څه مطلب ده یعنی هیڅ کله هم د غسړې موډ نشي دنیادار سړک کله موډ شوې کده مالدار د مخله به واز نه ویل چې څنیش ترې نستا نسته وې هیڅم نستا هغه دغه ونتې شنواره غونډې غړونو کوچان غونډې خ مال مال بردار به لری اه به لری بیا به هم س وای نته ده دغه دغه سپی چې چو تون هم دنیا وګل چې دله کتاب ته پریخه دله دیې ته پرخ دی بیا به هم دی وګي هر کله به مور نه شي نوځالې کا م سرول دا مثال د قوم دا کسانو دی کس ذب بیا آياتې نه چې تغیب اوکو زمونږ پایتونو ماندې ګوره داپې دنیوللی دا جوړ شو دا لا کتاب په تذب باندې چې د لا کتابې درغجنکو هسته سپین نه د جوړ شو گوښه نو فاکس وسل کلاسه نو بیان که دوی کدوته دا بیان الله وی د خلکو ته دا بیان وکا کبد دغلار منی لاړی د کدا سړی څنګه لاړو دلته یو يهودي مولا او بلغم باغورا اغا اغه ته مراد ده خدا نه چې دا ایتونه مراد مغه ده بس مونږ تاسو ته مراد نیونه الله د خلکو ته بیان کا چې دغه سړی د بلغم باغورا دنس پیج جوړ شو نو تاسو په دې لار لاړی ته مو لعلهم يتفكرون خامخ دوی سوچو کې په دې خبره کې چې کوم شي زموږ خیر ده او کوم شي کې زموږ نقصان ده بس خدابوزاله تخا الاشب کوتلشه زرکو دابوزاله دا, دا رنګه ا سورته جمعه کوغه لګه اتويشتم سي پارا سورته جمعه آیت نمبر 59 دا ته وشتمه سي پاره لسم ركونه پس وركيي سورته جمعہ مسالو الزی همیلت مثال کسانو همیلت توراته چې همیلت توراته چې پري حدود الله کتاب ثم لم يحملوها همیرو توراته چیز دغه د الله کتاب ینه د ینه غته د کتاب علم <سلام> ملاو شوو مسر الذین مثالا کسانو هم له توراته چیز دکړې او د الله تورات مراد د کتاب چیز دکړه او د الله کید الله د ان د کتاب اله مر سره نو ثم لم يحملوها د هم حمل نه عمل ده ثم لم يا بيان ده ثم لم يحملوها به کو نکو خلق د داغي کتاب یا عمل و کو پاغي کتاب باندي نو کما سر الحمار دا پشان د خر ده يحملو اصفارن چې بار کوي دا اخر کتابونه بوجونه وک خر م د کتابونه واچي د اخر به انسان جوړ شي نه جوړي کنه هم دا ري کوي سړي هغه ځان ته عالم وي لیکن هغه د الله کتاب باندې پويږي لیکن عملی ني دا د د مثال د زدل کاغه خر چې کتابونه د بارکړي دي به اسا مسل قوم به اسا مسل قوم الذين دربد مثال لا قوم کذبوا بیاات الله چې دروغ جنتیه کوي پاياتون د الله باندې ګوره خرلی شو چې درژتیا کوي دله پایتونو بانددي والله لا دل قو دوال او الله توفق نور کوې کو ظالمانو ته او په کتاب انسانخر کږي سپ کږي بیا کوف کږي ومن غ مللتتي او نا وړی د طریقه د ابراهيم عليه السلام نه چاغه هغه خاصه مساله بیانول دي د الله کتاب بیانول دي الا منسى فيها نفسه مگر هغه چوک بو اوړي سفيها نفسه چې به وکف شب خپل ځان کې ولا قدس تفینا او یقینا غره کړه او مونږ د ابراهيم عليه السلام په دنیا په دنیا کې د د خپل دین ما چ کړی او ما غور کړی چې د ما زما کتاب بیایان کې خلکو تا او دی د صحیح اک د بیایانو کې خلکو تا نه او یقین دی یقین دی د بری مسلام فلاخې پخرت کېله من نه سوالی نه خاامخه دې قانونه به اس قال <الحو> له ربه یاد کا کرے چوي وي... اوس وضاحت په طریقہ دی وریم علی السلام باندې چاغتي شو اس قال له ربه یاد کا کرے چوي چو د تر بو ربد د ابراہیم علی السلام ته اسلم غاله کی دا نو قالو وی ابراہیم علی السلام اسلمت مغاله کی خود ل رب العالمین رب د مخلوقات ته غاله کی دا تا مطلب ته بيداریو هغه احکام بیان کړیو هغه و احکام و امتحانات جبرهیمه اسلام تعالی چې د چې بیان وکه بادشاهه جبرهیمه اسلام بادشاهه بیان وکړو دیونه وی چې ولا کمزورې ما یوازې مړبومي کیدابو کی هغه بو کی نه نه نه سید لاړ د بادشاهه بیان کړي نه کسی پیسی نه دکړي بیا عذر نه عذر نه ته نه دی کتلی دې ته نه دی کتلی چې مړبومي کی جیل کې به مواچي یا بل کوم نقصان رورسینه بس اسلام ته غاړه لاړو بادشاهه بیان کړي دا الله وتعالو کومو کو چ خپل کام لا بیانو کا لړ د خپل قوم ل خپل پلار بیان کړي دي او غو بیان خو تاسو ور دو څرکم بیان کړي دي گزارې کړي ده بيزتي نه دا کړي خو هاکا کومشریک دي نو مشري کیو ته ویل دي او کومرا دي نو ګمړای وته ویل دي خو کاري صفه خبرې کړي ده پوښوې کو ورته ویل دي چې خځه بچي دي پریدانې بری مسلمان پریخي دي کو ورته دي چې ور لزان غورځونه زان غورځولې پوښوې زکه دا بچا په دربار کې بیان کول غندا انده مرګ لغړه کې خپله لو کنه یبرېم استان پویدو چې ماسه وینه یو عمل کوي او هغه عمل داو چې ورته وګرځو یدا په خپلې برېم اسلامین د دسي دسي ته وال چې یبرېم په خپل <سؤال> خوخه دیول دیول وګرځو له ځان تیار کړي کبه نه وکړ هغه ورله وګرځو او خو نو ورزو پوی شویم دا لږ خپل کار ولسی پرخه نه هجرات کړی د نوډه د ډټول تکلیفونه چې مخکې بیان شو دا د ابراهيم اسلام غاړه کې خودلو الله نو اس قال له یاد ککل چې وی دی ابراهيم عليه السلام تر ربو رب د اسلم غاړه کې دا حقام یو منا تبي داری میوکا نو قال او ویله ابراهيم عليه السلام اسلمت ما غاړه کې خودل رب العالمين پالونکو درب د مخلوقات او تا دغه پیغمبرانو کاری د د د د راجی چې پیغمبران ته ملاوي شي وي دي ناسي نه دا دا دی ملاوي د پدې ملاوي شي چې هغه غاړی خل الله احکام ته هغه تابیداری تا کړم په څه وې راخو پیغمبران دی او هغه صحابه موږ هغه د نشور رسل اډیر وي نیکان خلک دي کنه موږ ورته هغه انسانان او نور په مخلوق کونو زمږ غوښته حاژتونه زمږ غوښته مشکلات زمږ غوښته تکلیفونه او ما نه راتله زمږ غوښته لوګه تنده درد وته ملاوي دو زمږ غوښته پوښ واستړی کېدل ځخمی کېدل پوښ درد وته ملاوي دو لیکن اغوی فرق مونږ کې ورکی فرق دارې پیغمبرانو کې مونږ کې فرق دارې چې اغوی دا الله د حکم په منلو کې بیا عذرونه دي کتلې بیا دې دا پروا نه د کړې چې مړ بشم زخمی بشم درد مند بشم دا بشمغه بشم نانه نا ګورغه نا. موسی علی السلام واکیر ازی کنا چې له خځ سر روان دے د نه مصر لا نو التا خپل خزہ چې بخیر کی بچمو حامل حاملم و لیکن کله چې التا الله تعالی خود لید موسی علی السلام لاړ دی التا هغه طرف تا نو التا ورته وی چې ان ان الله زوج الله یم او ته و هی کوم ته ان پیغمبري هغه ټیم کې و بریم تن شاته نه لاړه چې ور غ خپ ځې په لاړ شم غزه هم ان سر کشکم نه نه ښ عمل ته پریخي او سی د فرغون ته ورغلی دی الله ور تهویلې دي چې لاه فرغون ته ان نهتوغا غ سر که شو دی بیان ته وکه دا دښه هغې سوچکی د چې میړ به م چې د نا ورو خوړلی غبي د لاړه خپل پلار کړه پلار که لاړه ده. او موسال استم سید لاړه د لاو حکم پزیا کړی ده بادشاہ له بیان کړی ده او دا دومره درجی ته وملاو شوې اصلي نه دی ملاو شوې بلکې دا د الله په منلو ملاو شوې دي او دا الله په منلو کې عذور نه لټول او ته ملاو شوې دي پوه شو د چالي حاضر نه درکړي دردو مردونو په دیو ځای غا درجی ته ملاو شوې دي نو کتا سو درجی غواړي یا نن څوک درجی غواړي کنن څوک درجی غواړي نو هغه دي د الله کارامغاړه کېدي پوه شو من به یو منځ پن زه وخته تون انمه تونونه انته غه وله خو خو مسلمانې یمه شو یو ګټه ببلته کي او ځان به چې د مخک د ټکټ بانته ديیکی چې زخ خو جنتت یم د نه کېږ عمل به کوئ د لا کې تا خلکو ته بیا درسونه به شروع کوي خلکو ته او سانه کار دیمونکم دسې منکم دسې تلیفونو ت کړي دي بس استاد د م زده که بیان هم کړی ده او, دا او ده ده ده ده ده نه الحمدلله، الله جب هم روانه ده بیالی شو تااس هم دغسې روان شي اوس درمه خبره کوي د د واقعې دی برمه سلام چې توید خوستاسو د م... مشران ووسیتو د تاسو د ان کار کوئ د توید دا خوستاسو د مشران ووسیتو که سوال دې وصیت نه انکار کوي تاسو دومره سرکشه چې د خپل مشران وصیت نه مننه چې وصیت کړه پلار نو ځامن پزې کوي کنه یا هغه پلار مې وصیت کړه دا به پزې کومه نکمه وصیت کړه دا باید عملي کو نو الله الله وي چې دا توحید تاسو نه انکار کوي د خو وصیتو تاسو د مشران تاسو ورې دان نه مننه او وصا بيه ابراهيم او وصيت کو په توحيد بها په باندې ابراهيم او ابراهيم عليه السلام بني خپل اولاد ته خپل بچو ته وياقوب او يعقوب عليه السلام وصيت کړو ته وصيت اوس مخکي لیکري دي يا بني يا او بچيا ان الله استفالكم او بچو ان الله استفال ابراهيم بچو ته يعني اسماعيل عليه ته اسحاق عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ملمسو بچو او دارنګه نور کومب چې دې مدینه او مدائن مخلقوی د ابریم اسلام اولاد کې دیدم دی بچو نو هغه ته وصیت او کوچیا بنیه او بچو ان الا استفالکوم یکنا الله غوره کړی د ستاوز پر دینه دین, دین اسلام دین امره دین اسلام ده ستاوز دغه دین اسلام د دې تاریخ تو 1400 کال په خانی نه ده بلکې دین اسلام کله چې انسان دنیا تر اغله ده او اماغه ورځونه د اماغه الله اسلام دین دن دنیا تر علیګله ده ووشو اسلام تشتا ولیکگی دین تشتا ولیکگی صحیح کی دی تو عمل لا ووشو دادم دا اسلام نو والا تر نبی علیہ السلام دا ټول په یو دین مانی دی دا ټول پیغمبران نبی علیہ السلام په حدیث نبی اسلام فرمایي و چې نهنو معشر الانبیاء نهنو معشر الانبیاء بنو لاتن ودیننا واحد حدیث کې راځي ومونګا وي یو ډله د پیغمبرانو یو موږ پیغمبرانو دا یو لکه څلور ویژه که مو بیش دا موږ یو ډله یو چې د امبیاو په نوم یادېګو د پیغمبرانو په نوم یادېګو دا پیغمبران دي بنو ولاتن د یو پلازمن یو د ادم علی اسلام د یو پلار بچیو ورښه ودیننا واحد او زمون دین یو ده یو دینو چې شو چې لا اله الا الله دا دین یو دین یو ورښه عقیده یو او باکه شریعتونه دي مذهبونه دی لاندې لو هغه به بدلیدل وقصره شریعت بدلیدو مذهب بدلیدو لاندې د مونځ تریکي د نکاح تریکي د نور د ژوند د ژوند چکو معاملات هغه د وقصره بدلیدل خو لیکن دین او عقیده هغه یو نظام یو یا بنیا او بچو ان الله یکن الله استفالکوم الدین ورکه د استاز د پر دین اسلام صحیح عقیده او صحیح عمل دا الله استاز د پر دی فلاته موتون نه نو ممر تاسو الله مسلونه م په داسې حال ک چې و تاسو غړه کې خدونون ک اللهله په ک ش پیدا کېږي فلاته موتون نه الله ان مسلمون او ممر تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو وی مسلمانان آیا دا مر انسان پلاس کې دی اختیار ک چې ظ د م په و خپل مسلمان ش مور شم کله مالاس کې خوندې خو حادثاتی مرګ وي او دمرمنه مرز وره ونه خلې مړبشم یا لار کې بروانو ما بموالو زمړبشم یا گاډه به مي وي مړبشم یا بلکو کوم نه دا د خو د انسان پلاس لاس کې دی نه نو څنګه علاوه چې مم رتا سمګر د اسلام په حالت کې د مسلمانې په حالت کې اصل کې ګور نه هر انسان یو نو یو حالت باندې وی پدې من خزانه پوي کوي کې ځان سره هر انسان په یو نو یو حالت باندې خامخایي د دکاندار دی نوغا د دکاندارې په حالت کې ټول ورځ د غڅ کاری دکاندارې سرکاري حساب کتابي دکاندارې سره یې نو چمړ شمو ته وي د پلان کې دکاندار مرشو ډاکټر دی داغه هغه ټول عمر د ډاکټرې په حالت کې څه مطلب یي داغه کار د ډاکټر هغه مشغله ډاکري مې دا کلمړ شمو ته وي پلان کې ډاکټر احمد مرشو محمود مرشو مثال خبره کيو سره مثال خبره هغه موچی و هغه کار هغه مشغله تي شي مو چی توبي ټول ورځ مو چی توب کوي او ما خامغه کور لزی نو ټول ورځ کار چت ا چی سرهي مو چی توب سرهي موږ چې مونږ چوي پلان نو دا دا هر مثال والا کو استاد نو موږ پلان کې استاد مرشو خو شو کډریور نو موږ پلان کې ډریور مرشو نو دا الله وي چې ته مسلمانې نو ممړه ته مگر په داسې حال کې چې ته مسلمان وي څه مطلب چې ستا حالت هر حالت باید د اسلام کې د اسلام وي ته په هر حالت کې باید په اسلام کې وي کستا عقیده ده هغه باید د اسلام وي کستا عمل ده هغه باید د اسلام وي کستا ماملات دي ماملات نه مراد د کاروبار او د ورځې لین دین مامړي کوم وي هغه باید د اسلام وي هغه کې سود خوري نه وي کې رشوت نه وي هغه کې جواری نه وي هغه کې نور حرام خورګي نه وي ته باید د اسلام په حالت کې کاروبار کت ا کت چیرتا ډاکټرې مثال خبره نو ته باید ډاکټر د اسلام په حالت کې وي چا سره ظلمونه کې زیاتیاونه کې کمیشن کاریونه کې و غیره غیره کت کت هر څوک د هر پیشه سره تړاو ده اوتمري نو باید د اسلام په حالت کې مرشه کستا عقیده ده هغه باید د اسلام وي استاد مرک په وخت کې کستا عمل ده هغه باید د اسلام وي استاد مرق په وخت پوښه کستا معاملات دي خستا کده خستا غم دي نوستا غم باید د اسلاموي د اسلام په طریقه باندې وي هغه طریقه مانه حکومت طریقه مانه پیغمبر اسلام غم کړي دي پوښه کستا خوشالي ده هغه باید د پیغمبر اسلام په طریقې د اسلام په طریقه باندې پوښه نو که کا هر کار تکه او په هر حالت کې باید د اسلام په حالت کې نو کته راغه حالت کې مرګ راشن خلک بڅوي چې مسلمان مرشه وي بلکه مسلمان مرشه وې اوس کو تزان لوي مسلمان نوم دي عبد عمر عثمان ابو بکر دي یا نوم دي محمود احمد دي لکه څنګه چې هغه هندوان غونټي دي لکه څنګه چې هندوان خپل غم تی پوه شو تم تمدا وې کوڼ دي رواجو نه رسمنه کې د درې ورځې خیراتونه تاول درې ورځې کې دا خو هندوان طری کې دي او تیم دغه طریقو دغه تو کې مسلمان نه توګه د اسلام په حالت کې نشوي کته مانی مرګ راځي په دغه حالت کې ته خو ان ته نو تاخه دا امر پزینکو فلا تموتن الا وانتم مسلمون ته خو اسلام حالت کې مر نشوي کته ځان ته مسلمان و او ګیره دی نه ګیره خو سنت موقده ده یعنی نه په خپل ګناه ده نو کته په دغه حالت کې مر شوې ته خو اسلام په حالت کې مر نشوي کته موز نه کې مثال خبر بدماز او ته مر شوې ته خو اسلام په حالت کې مر نشوي کستا مامری دی کاروبار د دې هغه سود دی هغه کې رشوت دی هغه کې حرام خورګي دی هغه کې بل چاهق خړل دی او ته خو اسلام او ته مرشوي په دا حالت کې ته خو اسلام په حالت کې مرشوي اندس په ځانو هر بخش لزه هر بخش کې باید په کوم حالت کې مرشي اسلام په حالت کې باید مرشي فلات اموتنا نممریتا سو الا وانتم مسلمون مگر په دا حال کې چې وې تاسو مسلمانان غاړه کې خودون کې الله تا او دین دام ثابتي چې وګړه د مسلمان صرف د امت مسلمانان نه بلکه دا د مسلمان لقب اول ابراہیم علیه السلام ورکړی علی دی چاته چې د الله تابعدار بوو تا مسلمان وی مسلم به وتوی ابراہیم علیه دا د مسلمانې لقب اول ابراہیم علیه السلام ورکړی ری خان یو مومن ته چې د الله تابعداری کئ نو فلاۃ موتنا نو ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې وې تاسو غاړه کې خودون کې الله د حکمونه ورسره صرف اسړو تم دي خان خزين بعید اسلام حالت کې مړی شي باید خصومانې مرک را زی چا ک دی باید پاکي خصومانې چې مک را ځي باید آمری د پیغمبر زمونږ خو دسې دي زمونږ د معاشره زمون په ټوله نه کې چې نن سبا خو حیا خو ټول نه تقریبا ختممه شوي ده د حیا ته سور خو ختمه شوي دی پو په خپل کور کې به خو ګرزی خپل کور کې داسې ګري ته به و خپل چېرته خپه کمرهې نسته د کوټهې ناسته د ټیکرا ب په سرکړی کور کې به ګرزی لختان بینوي پټه او کور کې به او دا ته وی او زه غوډه مسلمان يم او خو خو کې دا شهید مړی رده خو خو ته چې تخپل غناخ کار کوي نو هغه ته نخ کاری خو دې وی بنا زه مسلمانه خزا يم خو مجاهده خزا يم او خو پرېزګار خزا يم مونڅکړي دی په کور ناسې مونږ نا څه غوډونه کړی تا چې ته په کور کې ګرځې به حیا ګرځې ستا, ستا جامه صحیح نه ده جامی باغس جامی نن سبادي چې پای کې د خو اندامونه خکاری پیغمبرستم لعنت کړي با خو خو نبی اسلام ویل دا خزا چې دوسی جامی غوندي چاغه جا بیایان د څخکاري لکه لنډه غه نو پیغمه اسلام ووي منه کړی ده لانه ې ویل د پاغه زو باندې پوه شوي دا رنګې بای ب ضرورت ته کور نه ويله نن پلانکې که ځمه یا د شوي ده ترور که ن ملاړه کال یا د شوي می د تر ما. نن معما کاره ځمه کال شوي د ن ن ملاړه پوه شوی نه نه پلانکې د بازار ځممه ډیر وختېږ بازار ته ن ملاړه دا مرضی پوجو د ورکیز خو نهم لاړنو باید خو سوچک یو تور خو بازار لا بيدو او اوامه او او پوجو یو خدام رزي پوجو دا رنگ کورکی د میړو سره د میړو حقوق نه پیژنې میړو هده سې دلکه خزه او خزه د سدلکه میړو نن سبا میړو خزه نشوي چې ته دا, دا کار دې وکه کا. تم او د کور نه جب جبهور سره وي چې او چې د وت یم چېر دزه لاړه یم دا د اسلام حالت کې نه ده که ب د مغ را شي اسلام دا اسلام په حالت کې نه ده حدیس کې راځ نه بیا فرماوي چې د کومې ښ نه میړه خپه او شو اوده شو خپتهېده او شو مخو پرګه ده چې خپ نه میړه ده شوو تر سهحار پور باغ خهې لا نه تېي تر سهحار د صیح هاد د نه بیر اسلام و شو کومهښه چې ب ضرورت د کور نه وي حدیثې رادي به خ لا په هر وختونه الله غضب وریږي ولی ځکه چې حوزې د کور نبی ضرورت نو البته سړی غیر محرم سړی به هغه به ګوري نظر ور باندې زی نو غلط طرف ته وسړی مایل کیږي او بیا په دسي به حیث ریکا باندې خزي وږي وداله اسلام په نو کومار ور دراشي په دغلار کې چوتیدا د اسلام په حالت نظر مړشه نو فلات موتنا نو ممرې تاسوله انته ممسونه مگر په داسې حال کې تاسووي غړه کې خوددون ک اللهله او زجر موجوده یو ته موجوده یو به ووي د نبی ستان د زمانه یو او یا اوس چې کوم یود دي چې زمونږ مشرانو دا کده دا, دا زمون چکم کوم کیده دا, دا. دا نازې نیلو او نابان نیوللو دا وسیلی نیول دا خو زمونږ د مشرانو وا کده ینی مشرانو د د مشرانو مراده ام د ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام اسحاق عليه و دا خو دا خو کله دا خو په دین باندې من غروانیو پوه شو ام كون دا خو تاسو ضروري کېنی تاسو دا خو په دین یې نبی خې ام كون تم شهدا ا تاسو حاضر تاسو ا تاسو موجود تاسو موجود وې اسحارا کله چې موجود شو کله چې حاضر شو يعقوب يعقوب عليه السلام ته الموت مرګ ودا معنا ده چې الموت مرګ علامات د مرګ زکه دم مرګ چې چاله راشه نو خبره نشي کوله زکه مخکې د یعقوب علی السلام وصیت بیان شوه ده چې مرګ او تراغونه به وصیت کړي نو مرګ چې راشه به وصیت نشو او کیږي کی نه وصیت اصل کې الموت نه مراد علامات د مرګ دي یعنی هغه مرز مانیخته شو یعقوب علی السلام چې هغه یعقوب علی السلام په دې پوجو چې اټز امام مرګ چي دغه نږدې نن سبا کې به نو یا ا ام د سې کوم مریض نه ام د سې روغو خو یو دم وردا علامات د مرگ راغله نو وصیت یې وکړبل بچو ته نو الله وې چې او یو هدو تاسو هغه ټایم کې ناشتوي یعقوب عليه اسلام سره چې کلاغه اغل علامات د مرگ راغ او هغه د وصیت کو تاسو دا خبره کوي دا دعوه کوي چې موږ د خپل مشرانو په دین باندې یو یاکوب علیہ السلام سره ناستوی په هغه وخت کې چې هغه وصیت څو وصیت کړی نه ام کونتم شوادہ ایوی تاسو موجوده از حاضر کله چې حاضر شو یاکوبہ یاکوب علیہ السلام ته الموت علامات د مرګ اس قال علی بنی د کې مون ته یو چې باید هر انسان خپل بچو ته په سید دین باندې وصیت وکي هغه د بار خو چاوله د خپل خپل په دین باندې دغه اخبار بلار اخبار نه دی پوي او په بچولو وصيت او له کوي چې ما به به خیرات کوي خپل عمر خپل ژوند ژوند ته خیرات نه کوي د یووب مې کله مړي بشي بچولو به جما ما به به خیراتونه کوي هغه خیراتونه چې ما به ثواب ورسېږي په ژوند باندې چې دا ثواب کار نه کوي نن سبا حالت ده چې خپل په دین پويږي نو بچولو به دین وصيتونه وکي پوه شو نو پکار دادا هر سره باید خپل بچو له سعید دین باندې د کلکوالی او په سعید دین باندې د عمل کولو وصیتو کې چې صباح خپل غاړه خلاص هي چې الله ز چې جون خو پرګا چې مړ کېدم دا وصیت مې وته کړو چې په دې لار باندې دغه دین بستا سو وی دا عمل بستا سو وی نو هم نو قله موجود یاکوب یعقوب علیه السلام تعالیات دمر اس قال نو تی ویلوغه وخت هغه اوس مخ بیانې اس قال لبنیه یا اس قال کليچ ویلې لبنیه خپل بچو ته دله زامنو د یعقوب علیه السلام را راغون کړه او وصیت ته شروع کړه چې ما تعبدون من بعد د چا عبادت بکوي تاسو په زمانه ز چې مرشم نه چا بندگی بکوي چا ته غایبانه आवाज کوي چې رمضان شاه چا ته نظر نیاس کوي ما تابددونه من بعدې د چا عبادت کو چا ته به سر خته کوئ نو کالو ویللی دی بچوی دا دوله سوړه بچی چې د یی د یود نسل د مغوی ناد شوی دی کالو وویلې هغوی نبددو ه کا بندگی به کوومونګ د حاجت را ته ستا چوکه حاجت راوو تا چې بچ نه حاجونه غختل د مشکلات په وخت دی تا چې بچ ته سوالونه کول رامت کوو ب دی سر بهې تقته کوو نظر نیاز باده کهو تابداری باده کهو نمونگ بم داغه بندگی کهو مونگ بم داغه تابداری کهو قالو ویلیدی بچو دی یاکوب علیہ السلام چی نا عبودو الهکا بندگی با کهو منگا عبادت با کهو منگا الهکا ده حاجت رواستا و اله آبای کا او ده حاجت رواد پلارانوستا پلارانو کسو کو اسحاق علیہ السلام اسمایل علیہ السلام مختبراشی ابراهیم إله نيسو اغتب إله وايو تستاد مشران إلهه ستا إلهه يعني الله إبراهيم و إله آبايك او د حاجت روا استاد السلام و او السلام و او اسحاق عليه السلام إلهن واحده الله د زمونږ حاج راابم وي منږ بل چاله د خدا وب سیفتونونه نهوررکو منږ بلسووک نهرا مد کوو او بل چا ته نیاز نه د بل چاعب به نه کوو د الله باید ب کوو چغ ستااس او اوستا د مشرانم اللهو دا تچویدي دي, دي؟ داکوب به اسلام بچو د دغه ب او د زمونږ استستاسو پلرو وتويدي دي خپل پللار سره خپل پلار, پلار ته دلتهګور اسماع اسلام راړو حال اسم اسلام خو د دوی پلار نو ترو. اسمیل علیہ السلام خود د یعقوب علیہ السلام د زمنو ترکیدو د یعقوب علیہ السلام ترو اسماعیل علیہ السلام پلارو ابراہیم علیہ السلامه نکوه او اسماعیل علیہ السلامه لیکن الله دا ترمه د پلاونو په هغه کې راوسته زکه ان د حدیث کې راځي نبیستان فرمایي چې امو رجل سن و دا تر د سیوی پلار کپلار د ترمي سلام دځله کده پلار مثال د طراح احترام بداسې کېلکه د پلار احترام چکه د طر ادب بداسې کېلکه د پلار ادب چکه خو تر وبیاڅکې تر بم تسي برتاو کوي د ورنور سره لکه د لکه پلار چې خپل بچو سره کوي تر بم دغه خپل بچو مانه د لکه پلار چې خپل بچو مانه کوي تر بم خپل ورنور مانه د سې لکه پلار چې څنګه خپل بچو باندې ودريګي نو اسماعیل رسول الله د ترونو په کې راوستو ا د د پلاونو په لیست کې را وستو یو بل حدیث کې را دي نبی اسلام فرمای حضرت عباس رضی الله عنه ته د حضرت عباس د نبی اسلام سره سکت رہے نو نبی اسلام صحابه ته چې د کمیشن باندې لېګل نبی اسلام و چې زماده پلار ان د تری یاد کړي زماده پلار حفاظت کراولای برتا د سینه چې مکه والاته نقصان ورونه لکه د سہیل رضی الله وانوغه ته اغه ټایم کې سہیل یو صحابي هغه یې هغه کړه او شهید کړه نو زماد خپلار پرته په حفاظت کې راولې د سینې دله کوم تکلیف ورورسې لکه څنګه چې سہیل له رسول الله رضی الله وانوغه نو التی اباس رضی الله وانوغه تریو ته خطاب شی و د کړه لري د خپلار خطاب وته کړه لري نو ام ورج نو ام رجله رجل سن و ابیه نو تر چې ده د سړی د سیوی لکه خپلار پوښښه زکه دا یو د لګګوره ونه دا می اوونه کې میوي کوي دا غوونه میوا د ویونی کنا پوښښه نو دا غرنګي دا پلار چی د ځل کوونه نو پلانه چونکو په چی پیدا کیږي دا ټول د مغه د مغه ویونی میوي دي د مغه ویونی می میوي دي او دا پلار او دا ترونه د مغه ویونی پیدا دی پلار په حساب کې مین د تا نه مورغان پوشو، خوکا یو پلاریوی مشترکا دا د دا یوی ونی پسل چی زکر ترچی دا پلار پزیمان دی نو کالو ویلی دی بچوی چه نعبدو اله کا بندگی کومنگ استاد آجت روا و اله آبائی او د حاجت روا د پلارانو ابراهیم آچ برایم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعید علیہ السلام و اسحاکا او اسحاک علیہ سلام و اله انواحدا حاجت روا یکیو یو حاجت روا ګورا پدېځې کې یو شبه راتلا قران چې سوچ کې نو هر د هر یو سوال ځواب ته ملاوی دا الٰه کا و الٰه ابائکا دلته یو شبه راتلا چې استاد حاجت روا او ستا استاد مشران د حاجت روا مونږ بندگی کوو پدې شبه راتلا چې آیا د یاکوب له تامه حاجت جداو او د پلارانو حاجت روا جداو قبدسې به ویلې چې استاد اجتراوه بندگی وکاو چې یا یادي سی ویلې چې موږ بندگی کوو د اجتراوه استاد مشرانو ان چې ټول لکه یو حساب شو لیکن د توویج اله حق استاد ستا اجتراوه دې جدا کړو و اله ابای کا استاد مشرانو اجتراوه ودنه ثابتې چې آیا د یعقوب اسلام اجتراوه ځانلو او د مشرانو اجتراوه ځانلو د شپه راتلا زکه اخره کوي چې الههن <سؤال> واحده حاجت روا یو هغه شوبه ختم کچنه د دوی حاجت روا د دوی مشکل <سؤال> کوشا هغه یو و نو په دې وجه باندې الههن واحده د اخر کې زکه بیا راوړو کله دې ضرورت نه خو راوړو زکه چې دا شوبه پیدا نشي چیرې کې د دوی حاجت روا ګني جدا شو سورت انبیاء که بمرایش آیت نمبر پینزوشتم که چه اللہ وی ما طول و پیغامران تا ده وحی کرده ده چه ستاسو روا یو زیما. دل طول و پیغامران و روا یو اللہ و نحنو لہو مسلمون او منگا ده کې لغاڑا کی خودون کیو منگا مسلمانانیو. منگا اللہ لغاڑا. مسلمان چاہتا وی چه اللہ تا اخکامو تا غاڑا کی گی دی. مسلمان په نم مسلمانی گی. پوښښه مسلمان د مسلمان په کور کې څوک پیدا نه مسلمانېږي بلکې مسلمان معنی هم درا چې خپل سر تسلیم کړي الله له خپل غاړه تسلیم کړي الله له پوښښه او د الله احکام و منې کله خی کخني کله خوشالي کې خپي که منی او که خو دلالات تبې داري او کغه مسلمان دي ونه له له مسلمانو او موږ دې الله ته غاړه کې خودون کېو تلک امه ته آیت آیات کې زجر دي په وسایل شرکیه وباندي یهودو به د لغه مشرانو د وجنه په دوی یو عقیده جوړه شوی و چیرې زمونږ د د مشران چې دی د دوی په عمل به مونږ خلاصېږو او د دوی په عمل به مونږ تعالی جنت راکئ دا وې د عقیده د یهودو لکه نن سبا چې مونږ وایو چیرې دا نه کان خلک پیر بابا دی او بل بابا دی او بل بابا د دوی د نن د نه عملونو په وسیله باندې یا الله زمونږ دا, دا کار وکړي یا لازمون دا جد پوره کړم منګم دا غو وسللی دا کیده يهودو دیبم وې چې منغه منغه منغه پر لرو ابراهيم عليه السلام غونتی اسماعیل عليه اسلام غونتی اسحاق عليه اسلام غونتی يعقوب عليه السلام غونتی او يوسف عليه اسلام لاندې ډیر پیغمبران د دوی د دوی پاره کې نسب کې دوی په وې چې دوی د عمل د برکت به منګم خلاصې وو د دوی د به منګم خلاصې وو دا غیر رد کې چې په خپل عمل او د خپل عمل تل قومونه دا یو ټولګیو یو وډه لوا اند پیغمبرانو 4 خلاته یقینا 13 تیرش... 13 شوا د وډلوا او 13 شوا اغه چې څه کول وې او 13 شوا څوکونه چې الله او تکریو په اړه عمل وکاو 13 شوا لاړه لا ما کسبت د ډډلې لبې د بی... پیغمبرانو دلیل ما بدله اغه چې کسبت چې دوی وکړه دوی چې په خپل جنمانه کوم عمل کړو داغه بدله او تاخیرت کې ملایويږي ولکم ما کسبتم او ما تاسو لبې ما بدل د هغه څه کسب تم چې تاسو کړی او تاسو لبې د هغه څه خرقو کنه تر اوسه مخ نه ورمو ته لیکل نه کې خاص نه ولا اخر کماله کاپو خیاخته ولکم ما کسبتم او تاسو لبې هغه چې تاسو عمل کړی تاسو به خپل عمل بدل ملایوي او دوی خپل عمل بدل ملایوي دا کومه دغه عقل بل عمل ته عمل بل عمل وسلی غواړه او دبلا عمل پا ذریعه زر... بانی زانه جانتونه گوارده دا, زر... دا, زر... جانتو دا خواه آسانه کار دی بس کی بنایر تو خبال ایشانی با کئی مزید او بچه دونگ باشرانش تکنه دا اوی پا ملون مونگ خلاسی دا دغه اکلمن منی ولکم ما کسبتم او تاسو تاسو به بدله د هغه څه چې تاسو کړی وی ولا تسئلون او تاسو نو پوښتنه کیږي اما ام د هغه کانو یا ملونه چې دا پیغمبران عمل کوون کی تاسو مد تاسو د خپل عمل پوښتنه کی تاسو نو پوښتنه کیږي چې چاوی څه عمل کړو او تاسو د هغه په عمل وسیله وخت و کنه نہ دا وي خپل عمل دي تاسو خپل عمل دي حديث کہ راضي نبی اسلام اباس رضی اللہ عنہ ہوتا چترو مخکمه چې پلار غونتبه غنلو بلکی پلاره غنلو پلار غونتبه نه اباس رضی اللہ عنہ صوفیہ رضی چې دا ترور وا د پلار خورې او فاطمه رضی اللہ عنہ چې لوري وا او ډیره پګران وا د درې ورته نبی اسلام وي عمل وکي عمل چې کله به قتل عمل وکي عمل کدي خلاصيږي زما ترونه اته ما زما لوري پدې نه خلاصيږي خپل عمل ب خلاص ک عمل او کې عمل پوه شوات توس <تصفح> الونه ماکانو یا عملونه او پخته بن کېږې ستاونه دا غباره کې چده پی غمران عمل کوون ومن يرغب او نا اوڑی ام ملت دي دي ابراهيم بطريقه ديبراهيم عليه السلام الا من سفيه نفسه مگر هغه څوک باودي سفيه نفسه چې بيو کوفي کو خپل ځان ولقدس تفينه او او او پتاقيك او مونګ د ابراهيم عليه عل السلام په دنیا په دنیا کې د خپل دین نه هو وانه او yake na د ابراهيم عليه السلام په اخرت په اخرت کې له مين سوالي نه خامخا د اس قال له یاد کا کل چوی دی ابراہیم علی السلام تربه رب د اصلم غاړه کیده احکامونه وکاله ویلی ابراہیم اسلام اسلمتو ماغاله کې خدای رب العالمین رب د مخلوقاته تا او او وصیت کو په د توحید باندې ابراہیم او ابراهیم علی السلام بني خپل اولاد تخپل بچو تا او یعقوب او یعقوب علی دغه وصیت کړو یا بني او بچو ان الله استفا یک الله ورکه دې له کوم تاسو د اسلام فلا تموتنا نمم ریتا سو الا وانتم مگر پداسه ها چپتا څمرګراشي چې مسلمانونه الا وانتم مجر پداسي حال چې تاسو وې مسلمان غاړه کې خدن کې الله الا ام كنتم شهداه اي وي تاسو حاضر از موجود از حاضر کله چې حاضر شو يعقوب يعقوب عليه السلام ته الموت علامات د مرګ از قال لبنيه کله چې ویلې يعقوب عليه السلام خپلو بچو ته چې ما تعبدون من بعد د چای بعد په کومه زمانه قالوا بچوي چې نه ابو دو کا عبادت وکومږه ستاد اجتراوا و الهه او د هاجترا واه ستاد مشرانو ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل او اسماعيل او اسحاق او اسحاق عليه السلام الهن واحده یو و نهن له مسلمون او موږ دي الله لغه خپلن کېو تلک امتنا دا یډه لاوا د پ غمبررانو کت خلت په داکې سره تیره شوه لها ما ق ته دوی لوي بدله اغ قبت چې دی عمل کړیو ولکوم ما قسب او تاس یا بدلت اغ قسبتون چې تاسو عمل کړړی کړیوو وله توس الونه او پخته بې کېږې ستااسونه اوما دغ کاو یا عملونه چې دوی عمل کوون کې.